a Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut azza wa jall, ndërsa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikuar së ndëruar Assalamu alaikum vë rahmetullahi vë barakat. Mirë se takohemi edhe son të enetakime tona të radhës gjithë dhëtë të hën nga ora 20 e 30. Në emisionin tonë, që ka thët feja? Ku, si që kujtohet, shikohet në ruar, jemi duke tretuar tema nga më të ndryshmet, më të lojlojshmet, që kanë të bëjnë me përdishmërin tonë, që kanë të bëjnë me problemet tona, e që në shumicën e rasteve, i adresohen fes, flitet në emër të fes, dhe kjo nuk ka diqka që nashqetson, për kundrasi, në gëzën, kur njerëzit mundohen të i legjitimojnë fjallët e tyne, të i, i legjitimojnë vëprimet e tyre, të i legjitimojnë qëndrimet, besimet, bindit e tyre në emër të fes. Kjo e për të kuptohet se feja ka pozit të kënjerëzit, nga se kur është diqë fetare, atër është vërtet, kur është diqë islame, atër � përndaj kjo është për të ukzuar. Mirë po, në anën tjetër, ndodhin disa pështjelime nga një herë, të thamë kështu kushtimisht, ndodhin nga një herë disa adresime jo dëvërteta në amër të islamit dhe thua se feja thotë kështu, islami thotë kështu, definime të ndryshme, përkufizime të lojlojshme, vendime, e gjykime të ndryshme, e kështu marat, që bënë e mërë të fesë e që nuk janë prej fesë. Andi ne kemi problegim që ta pastrojmë për fënë tonë nga gjithë dëgjë që jeshtë në gjithë nuk është prej sajë. Pavarësishtë, do të tëtë, ashkjo e mirë, anaduket neve e mirë, e do bëshme, por duhet që gjithë mund, kur flasim në e mërë të fesë, të flasim ashtu si kur e thotë feja. Pas taj, komente tona, kuptime tona duhet zhveshën nga feja por, ato duhet ket mundsiqe të gjykohet për tose a janë të sakta apo saktata, të drejta apo të padrejta ekësë marrë. Apo që për shemb në emër të komenteve tona, nganjëherë në emër të çndrimeve tona, në emër të veprimeve tona, njerëzit mohojnë të dinë dallojmë asaj që është fetare dhe asaj që është personale dhe të përzijnë, do thonë ja çfarë është feja, ja kështu të të, të feja islame ekësë marrë që pastaj të bëhemi dëshmitar, jo të dinë dhe jo të drejtë të festojnë. Prandaj Kemi privilegjem që të mësojmë çka thot teja për shumë çështje që neve na prekuojnë, për shumë çështje që neve na interesojnë, për shumë çështje dhe vepra, fjalë ekzistore që neve na duan të dim saktësisht çka thot Islami për to dhe kemi thënë në fillim të këtyre emisioneve se kur themi çka thot teja ne kuptojm çka thot Allahu, çka thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe si dijetarët tanë mërfëlt gjenerat e para e kanë komentuar këtë që neve na duhet në njën e kuptimeve të tyre. Në emision e fundit, kemi qenë duke folë për diturin, dhe kemi përmandru atyja diso nga aspektet që islami i qasë të tretimit të kësaj teme, dhe kemi thënë se ato në aspektin e jashtë mund të duke të qëditshme, pakt habitshme, mirë po, kur pastaj e ajapëm komentin edur, kur pastaj e ajapëm shërimin e neveshëm, atër e jahabi bëhet interesante nga se bëhet një nga vlerat e mëdha që islami e jepë diturisë. Sëtë për dushim, e, apo sonte, më konkretisht, sonte, është dashë që të vazhdojmë me njëtën temë. Do të të që të flasim për diturinë dhe të shtjelojmë edhe diso që të rëndësishme që feja thot për diturinë e që nështë aplotë nga njështë nuk i dinë nuk i njojnë, qëka thët feja rralesh për studimin, për ledzimin, për angazhimin, për intelektualet, për djetarot, për akademiket, qëka thët feja për ta? Duhet këtë adim, për të kuptua rralesh se islami kuna shpija, kuna ngrit, qëfar pozit e islami i jep njerëzve të dishëm e kështë marat. Mirë po, sonte do të bëj një një lej shkëputje për të inkuaduar, sonte, disa pika që nuk kanë të bëjnë me temën tonë, por janë më rëndësi që të flitet për to, të komentohet për to, që janë të bëjmë pjesë të kësaj në mënyrën që kemi mundësi. Andaj, pa dëshim se të gjithë keni pasu rastin që edhe për mes mjetëve të informimit, për ndështat dhe që ti një prezent, në një nxare të e të rëndësishme që kanë dodur sët në kërëjqitetin e Republikës e Kosovës në Prishtinë, do të të ku në përkujdesin e bashkës islame është vendosur gurë themeli i gjamisë së qendrës, gjamisë së madhe, apo gjamisë më të madhe në Kosovë. Likush mund të qka është këta është interesant që na të komentojmë. Nuk është nështë ashtë interesant në të komentojmë, sa është interesant që ne të gjithë t'i gëzojmë i këti lajme. Që ne të gjithë, me të vërtit, në mjërët të ndryshme të kontribojmë për të të kontribuojnë për të mirën e kësaj xhamia në mënyra të ndryshme. Një nga mënyrat dhe ju kujtohet është një kanal që është hapur për donacione që mundë të populli iun ti derr ti destinon në të mirën e kësaj xhamie. Por nuk do të thotë se kjo është e vetmja, ka të shumta. Ado nuk dua të flasum për këtë çështje, por dua të them se zhvillimet e kësaj natyre, sheku nderuar, janë për t'u gëzuar, nuk janë ndoshta të mjaftueshme, nuk janë të bollshme që duhet ne të ngopem, me duhet të mjaftohem e së kërkuar të drejta të tona si musliman këtë vend, si shumic absoluten këtë vend, mirë për është një njësja mirë, mirë për është një gëzemi mirë, mirë për është një sinjal i një të ardhme të mirë me lejën e Allahot Azogjall. Dhe Muhammed Sallallahu Aleyhu Sallam, shëkuës në ruar, ka thënë ju gjibu një lë fejlë, më pëlqen mua optimizmi, më pëlqen mu Më pëlqen mirë që ne jemi të optimist. Ti atë nga ata që përgëzojnë, jo mbilli zhganim në mesin e muslimanëve. Po, duhet jemi syçiël, duhet jemi syhapur, si duhet jemi të kujdesshëm, nuk duhet të kënaqemi me pak, por nuk duhet jemi gjithmonë të zhgënyer, gjithmonë të ankohemi. Duhet që të gëzohemi zhvillimeve të të, të, të, të kësën e tyra dhe mëse me vërtetë Gjella, të përgëzojmë se me lejen e Allahu xhela xhelaluhu, punët e muslimanëve që kanë të shkojnë të dukë obër më mirë, nuk u forcuar. Duke është arritur atë që me të vërtetë ju duhet dhe meritojnë muslimanët e këtyre e këtyre vendeve. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se më pëlqen optimizmi dhe kur ka voi për optimizmin ka thënë se nga njerëzit e mjaftushëm që një fjalë e mirë të jetë për optimizëm. Elëra më një ngjore si kjo. Pra ne duhet të zgjohemi, o të lutim Allahu xhelleu veala që me të vërtetë njerëzit të kësaj natyre të shtan në parajsmarinë tonë. Objekte të tilla të lulëzojnë në vende të ndryshme të Republikës tonë, të shteteve tonë, të vendit ton, që me vërtet, të vërtetë të simbolizojnë për ngjyrimin e shumicës, për ngjyrimin fetar të shumicës së popullatës në këtë vend, ngjiran dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, që njerëzit me të vërtetë të dëshirojnë të falen në mënyrë të lirë, në mënyrë të qetë, me vullnet të plot të kenë ku ta kryejnë atë që Allahu Gjellewala u a ka obliguar. Andaj Allahu Gjellewala u kur folë për objekte të tila, fletë në mënyrë, shumë interesant e shikur në ruar, nga se së dështë nisë një objekt që Zotë i Gjellewala e ka qua e të shtëpia ti. Allahu Gjellewala nuk banana të, nuk është e shtëpia banimit për Zotën të keqë kuptuat, jo, për e ka marë Allahu Gjellewala në emërtim të ti për treguar Dashurin e ti që ka për këto objekte, për treguar gëzimin e Allahut te adhujet për ndëtimje këtyre objekteve, kënaqësinë e ti për ndëtimje këtyre objekteve. Andaj nëse Allahu xhallahu wala i kënaqet një ndodhje, i kënaq në ngjarje, a nuk duhet në të i kënaqemi? A nuk duhet në të i gëzojmë padyshim se po? Andaj Allahu xhallahu wala thot: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Xhamiat janë për Zotin. Xhamia është për Allahun azhjal. Ato nuk kanë gjënë më të tjerë fare pos të jentë zotet te enta allahut azza jall ne njerëzit atje per kundër me ndihmeve që kanë për kundër ndërgjyrimeve që kanë të gjithë së bashku të bashkohen në rradh dhe të drejtuar ka kibla apo në udhëhecin e një imamit të tyre ushtrojn adhurimin e tyre ndaj allahut le uala andaj të të, të, të ndërtohet edhe një objekt që do të jetë simbole unifikimit i bashkimit të muslimanëve dhe i mundësish që ta adhurot allahut le uala edhe një vend ku do të, të përmend allahut le uala Po duhem se po ndërvë për bonjë xham. Për bonjë xham. Andaj mund të jemi pjesëmarrës në mënyrë të ndryshme që ne të kontribuojmë për këtë ngjarje të madhe. Dikush me dorëta me mjete caktura financiare, dikush me lutje, dikush me fuqi fizike, dikush me çka do fjalë të mirë, me çka do qoftë, që njerëz të vërtet të jenë bashkëpjesëmarrës në ndërtimin e shtëpive të Allahut azh-xhel. Nuk po flezoj për këtë xhami Po për çdo xhami në majë të malën që ndëgjoim se ndo kuant po ndërtohet një një xhami shumë e vogël, duhet të zgjohemi kësaj, dhe të shikojmë automatizëm mundsinë që ne e kemi për të kontribuar qoftë edhe me një tjegull atje, për ta ndërtuar që të shënohet, që të shënohet në librin tek Allahu xhalla wala se edhe ne jemi pjesëmarrës në ndërtimin në e kësaj xhamie. Andaj ngjarja e shikuar në ruan ndodh që tek Allahu xhalla wala të, të regjistrohet, me vërtet, të regjistrohet një riu që jebë shumë pak të registruhet nga ta që janë më kryesoret në ndërtimin e gjemisë. Kam lezuar ma heret një rast shumë interesant që ka ndodhë në kone hershme, do dhëtë në kone osmanlive në Stambol. Njëri ka qeni varëfër dhe nuk ka pas mundësi që ta mirëmban vetë në ti lërë më të angazhojt për ndë një projekt të madh të islamit. Por ka lakëmuar gjithmonë me ndërtu një gjemi. Shiko këto ambicje, shiko këtë vullnet të madhë. Ka lakëmuar gjithmonë të ndërtu një gjemi. Dhe qëfar ka bërë, gjithmonë ka vendosër që në qofëse i hatë në një mullë, në qofëse i hatë në një ushimi cektuar, që mësë tablin. Mi aftot me diqka shumë, shumë pak sa për me të një gjallë, ndërsa me para që ka pasë në në tablin ka thën pothuajse e ngrëna thuhëse hongra dhe parat që ka rrezëruar për këtushim i ka, ka futur me një qese që ka qenë qese që mbledh donacion për mendruën e jami. Dhe vit e vit e vit e me radh kështu ka mbledhur para. Dal nga dal, nga një grashë nga një grash. Apo nga një cent, të cent ka mbledh dhe e ka ndërtuar në xhami të vogël. Sot kam lëzu në rast, nuk e di nuk e kam parë po xhamin, por kam lëzu Se sot ai xhami quhet kështu. Po thuajse e ngrena. Ne am të projektit të ti. Prandaj shikon njëri, ndoshta në këtë moment nuk mund të ta xhami. Por nëse bën projekt caktuar dhe kurse dhe është ambicioz me lejen e Allahu xhellahu ala mund të bën punën të mbog. Ne dua të them që ne nuk duhet të neglizhojmë nga puna e mirazë. Prandaj ndoshta ndoshta dikush nga ne nuk ka mundsi asgjë të bën për këtë punë. Vet fakti se gëzohet dhe ditë e gjykimit kur dall para Allahu le wala Allahu e pyet robi im është ndërtuar në një vend një shtëpi ku un kan pas adurohem un kan pas përmendem cili ka gjen kontributit ti thua zoti im s'kan pas mundi të kontribuoj me asgjë dhe Allahu e din hollën tën e ka pas mundsi apo jo por as tëra çun kan bër për këtë çështje është se jam gëzu fort dhe këtë gëzim jam mundu me ndom me shoktë mine meçtë mine me këtë merat Do të çfarë që xejmë Allahu جل جلاله me shpërblyqje. Edhe ti je pjesëmarrës në këtë aktivitet të madh. Ne duhet të them që ne duhet të zgjohemi me kësaj. Me vërtetë nuk është ngjarje e thjesht, nuk është kënga shumë e madhe, por çdo gjë, edhe më e vogla që ndoset tek ne, e që është në kontribut të muslimanëve, e që është për qitur pa ekzistimin e muslimanëve, e që lehçën adhurojme të muslimanëve, muslimanët duhet të zgjohat. Duhet të zgjohat dhe duhet që të shikojnë nga aspekti Dhe nga këndin e kontributit jo çfarë mund ndihmoj? A ju të qëndrojmë duart kryq apo të qëndrojmë ne për kolltuqje të shtrirë dhe të drejtojmë gigës të kritikës sportive përpjet, kjo nuk është rregull, nuk është dësh, çu duhet të jetë? Qase këto gjëra janë relative. Natura njerëzit është të jetë i gabuar, mund të ndon gabime, por nuk duhet një ditemi ata që i shfaçim, i prezantojmë, por duhet t'i themi sikurmë që ta aplocojmë në një teatrin. Sikur të si ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, El muslimuna kel bunyan al wahid. Musliman i asaj kësonë ndërtes, i shoh duu badu hum badha, e forcojnë njëri tjetrin. Andaj nëse është një tjegull pak më lërhshëm, nuk mban mirë. Vjen tjegulla tjetri ngjitet dhe bëhet e fortë. Andaj edhe pse e para nuk ishte shumë e fuqishme, por ardhya e dytës e bën të fortë. E ardhya e tretës e fuqizon më shumë e kështu me radhë. Andaj çdo projekt që mund të na bashkon, që mund të na afro, që mund na arshme, të na ruan gjeneratët e arshëm, nisi musliman duhet të gëzohemi. Prandaj edhe kjo sot më të vërtet un jam ngosur shumë këtë hapi. Dhe jam ngosur shumë këtë ngjarje, këtë zhvillim. Dhe e konsideroj më të vërtet një ngjarje, një ngjarje që shënon, që që, që shënon dhe shënohet në historinë e këtij vendi. Jo për shkak se vetëm në Gjarmë po ndërtohet, nga se vallahi edhe në fshatin më të lartë të Kosovës, një xhami ku ndërtohet për neve shënon një akt të rëndësishëm të historisë, gaste ajo mund të jetë shkaktare për të ruajtur dhe mbrojtur kulturën tonë, dhe fen tonë, dhe trashëgiminë tonë të kultivuar Sheiku e Sheiku Murad. Elëna më në qytet një vend të madh, nëse të dëgjohet publikisht Allahu Akbar, Allahu Akbar, të ngrihet ami Allahu Teuzojel në këtë vend, ku ngrihet vazhdimisht në padishmëri por do të i shtuat kësaj brëhoritit të përditshme, do të i shtuat këti e zanit përditshme, edhe një e zan tjetër, të të edhe më i fuqëshme, edhe më i zëshme, Elena Lajelewara, që dëshmanë se në këtë vend, kënë njerëz, Çe thon Allahu Akbar. Çe dëshmojnë se kët vend ka njerë që thon la ilahe illallah, Muhammediur Rasulullah. Çe dëshmojnë se kët vend ka mbetë do të mbeten njerë që me lejen e Allahu Xhelalu veala do të ndërtojnë faltore e do të falen e do ta xhirojnë e do të mbulojnë e do të vazhdojnë ta kultivojnë trashëgiminë tyre fetare. Në emër të Allahu Xhelalu Xhelalu përkundër sfidave, presioneve, ngushtimeve të ndeshme, në emër të Allahu Xhelalu veala, duke qenë gjithmonë të dobishëm. Por vendin në poshtëqërin, duke gjën gjithmonë nga ata që kontribuojnë edhe për vendin tonë, edhe për popullin tonë, të dërbëshëm, të bashkuar, në emër të Allahu Xhelal Xelalu. Prandaj, gjitha këto dhe shum të tjera shkuar të nderuar e bën kët akt me vërtetë adet që ne duhet i për ndaj, onë të gëzohemi. Prandaj unë dëshoj të kontribuoj nga ky aspekt minimumi personte. Ç, tu akujtoj muslimanëve se ndoshta po jemi po jemi gëzuar, po jo dëshira që banania që të gëzohesh për Allah pse kanis kja let shndruhet edhe gzim i yon per kët objekt që po ndërtohet let shndruhet në adhyrim te Allahu azhgal ëse nëse kemi një at pse po gëzohesh po gëzo në Allahu si komu përmend emnit po gëzo në Allahu se këtu komu fal namaz di për ty po gëzo në Allahu se edhe një minare më tepër dhe një ezan më tepër në këtë qytet do të njët dhe do të ngrit emni Allahu akbar andaj të shoh si gëzoj ksoj Allahu të shpërblim për kët gzim të bën pjesë maras në ngrit në këtë xhamie, në të asaj xhamie këtu më radh, edhe pse këy gëzim s'na kushton kurgjë. Ku do të kushton? Përkundazi, na disponon edhe më tepër. Andaj duhet të gëzohemi. Duhet të gëzohemi. Dhe unë dua këtu ta bëj një shkputë të shkurtër, qase vëllezërit nga regjia do thotë, kam përgatitur një material të tetë të shkurtër, po një material simbolik që flet për ngjarrën e sotshme andaj melen allah xhella wala këto e bëjmë një shkputje të shkurtër duke shpresuar në gëzim, duke shpresuar në lumturi, duke shpresuar në përgjithësime dhe optimizëm. Të na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti më optimist, të timi optimist, në kuptimin e plotë të fjalës. Jo optimist pasiv, jo, por optimist aktiv që kanë vullnet, e kanë ambicie punoj per per fenetune punoj per vend natyne punoj per per pop natyne ne emër te Allahu xhalla xjalalu që të përmanesë Allahu te baraka te ala dhe të ngrihet emri i tij ngase vetëm emri i tij do të gritet ngase vetëm zëri që përmban emrin e Allahu duhet të dëgjohet mua ashtu sikur që si ndodë ditën e gjykimit ngase nuk dëgjohet askush të gjithë janë në heshtje dëgjohet thirrsi në emër të Allahut azza xjal ai që thrat Allahu xhalla xjalai wa ala Andaj, edhe kjo është toka Allahot, dhe këtu duhet të përmenet emni Allahot al-Gjell, duhet të ngritit lartë emri i ti, ka sa aje është zotë i gjithsis, aje është kujdestari jonë, aje është që na mbiqshyrë na përkra, për andaj, në qofë se nuk e ngrim lartë emri në ti, emri në kujt do e ngrim, në qofë se nuk i gëzohemi përmenet se emri ti, do t'i gëzohemi emri, përmenet se emri të kujt, Danes jemi së mënigzuar mi edhe për mendesë Allahut dhe i gëzohemi çdo mundësie që i pët për të përmendur Al-llahu El-Ala. Në veçantin nëse kjo ka të bëjë me një objekt që quhet xhami. Po e bëmë tinë shkputje që kuadruar për ta përcill këtë material që e kam përgatitur vllazërit saqë ishin në Tiran, andaj tani jikom së bashku dhe pastaj rikthehemi përsëri me len Allahu El-Ala në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni Allahu urij. Shkuas të ndërruar e selamu aleykum, jemi në kryë qitetin e Kosovës në Prishtin, është sot data 8 të tori 2012, kur pritet pre orës 11, mifti e Kosovës me bash... në emërt bashkësit islami me bashkëpuntorët e ti, të vëjkë Gurtemelin e gjamis më të madhen në Prishtin, një gjamis shumë, e shumë pritur për qëtetarët e këti vendi. Të ndjekim tani në vazhdim ceremonin e Gurtemelit. Në këtë ceremoni, mifti i Kosovës, Naim Tërnava ka shprehur mirë njohje për komunën e Prishtinës, duke shtuar se gjamja e rej do të plëtsoj nevoja të një pjeset e qëtetarve. Ajtha se vendet e adhurimit janë vende ku është të zhvilluar shëqëria e njerëzimit, dërsa edhe Kosova gjithë një kanë djekur tolerancën dërfetare. Nëndërdimi gjami shëndrore në kryështetin tonë ka shër nevoje ka hershme, por rëfanet në për të cilat ka loj rregjimet, sistemet dhe ideologjitë që pritej vendin ynë, jo që nuk ishin në favor të ndërtimit të xhamive apo falitoreve të tjera, por për më tepër, edhe ato që i kishin ndërtuar të para tan, të cilë na i kishin lënë trashëgim shumë prej tyre na i rënuan, na i përdhosën, na i të këtorsuan dhe na i shkatrruan. Të na citaj Muhamedit aleyhis salam, i cili kishte thënë se ai që ndërton një xhami, Zoti do t'i ndërtojë një shtëpi në xhenet. Muhammed Ali selam punën e parë që bëri kur çesh për ngulur nga Mekan Medin ishte ndërtimi i xhamisë. Kjo tregon se sa rëndësishmë ka ndërtimi dhe sa nevojshme është xhamia për katësisht faltoria për një shoqëri. Sa e është përbjyer është që më për kuptojm nga i dërguari i fundit Muhammed Ali selam i cili ka thënë: "Kur ndërton një xhami në këtë botë, Allahu do të ndërtojë atij një shtëpi në xhennet." Miftiu gjithashtu tha se Gjamit për gjatë historis nuk shërbujen vetëm si kult vetar, por edhe si vend banim i njerëzve të ndritur me ndikim të shqiptarët. Në ambjendit e kjure shtëpimë të zotit, zonë fillë në shvillua në dhe shumë gjarje më rëndësi e tike për pohëmin dhe vendin tonë, duko vëmë kështu në shërbim të qështjes këmëtare. Ato përveq se si Gjamit u shëndrua në shkolla e ku vend dhe burësh, Nga të dolen dhe i prim povë dhe dulema të atë dhe të të të të të spikatur, që uvun në bat të proceseve të rëmsishme, historike, politike e këmparë. Dhe të kujtojmë këtu haqë i mërë Prizrenin, haqë i zeken, për e mbjefën dje dibren, poqë këtë i prishtinën, mëllajtës gjinjanin e shumë e shumë të tje. Ndërka që të prani shëm ishin edhe krejrët qëndror dhe lokal të vendit, Ata i cilsuan këtë ditë si të veçantë për faktin se po arijet të plotësohen nevoja të besimtarëve ngasë siç janë ata, liria fetare është e garantuar me kushtetutën e vendit, ndërsa e veçantë gjithashtu është se po fillon ndërtimi i kësaj xhamie në kohën kur bota mbarë shqiptare po shënon 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Të pranishëm në këtë eventim të rëndësishëm ishin edhe myftitë të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi, si dhe përfaqësues të feve të tjera në Kosovë. Ceremonia përfundoj me vënjen e gurë themilit. Gjami e rejnë e kryoj qëtet pritë të jetë ndërgjamit më të mëdha që ka Kosova, ndërsa Komuna e Prishtinës ka ndarë 81 ari vend për ndërtimin e saj. Shukua e të nëruar, u rëkthujem për sëri dhe patët rasën të ndjek një materialë të shkurtë të, të përgatitur me rastën e vendosjes së gurthemit të xhamisë së qendrës në Prishtinë. Kjo është ngjarja e parë që desha, disa fjalë i themi edhe me kët. Dhe ngjarja e dytë është një ngjarje tet, gjithashtu është rëndësishme dhe interesante për neve dhe mendoj që edhe kjo wallahi është gëzim i madh për neve. Është një gëzim që duhet të gëzohemi, të përgëzojmë për rahmetin e Allahu xhala wala që po e dërrmi këtë vën. Mi besimtar të këtij vend kjale është për njërën që ka të bëjmë nisin e hajgjilirëve të Republikës të Kosovës Nesër për në vendet e shende, për në meke në Medina. Nisi akti karavani për të bashkan gjitur karavaneve të shumë të të umetit e Muhammedi sallallahu alësallem. Që të gjithë kanë një destinacion, që të gjithë kanë një qëllim, që të gjithë kanë një breng, që të gjithë kanë një mision të zaktuar, të bashkuar, Në mesin e shumë gjuve të botës, të jetë edhe gjuha jonë. Në mesin e shumë popojve të botës, të mbledur në meke, të jetë edhe popullë jonë. Në mesin e shumë vendeve që marim pjesë, në atësërëmni të madhe, ndërkomtare, në, në barumetore, të mërë pjesë edhe vendë jonë. Kërë është pa dushim një gzimi madhë. E nësë Allah në madhënuarë, që të rruaj hajgjilire ta. E në salan gjallewala që rrugun të obën të sigurët, dhe adhurime të alihëtësën, shëndet të jepë, të mundësën që të kënë ibadetet të pranuara, dhe në salan gjallewala që të këthejnë shëndosh e mirë, e familaret që këtu i lenë, të i lenë shëndosh e mirë. Kër rrug është një rrug e shendë, kër rrug është një rrug që nuk po shkelim ne për se pari herë, ka shkil këpëpull, shekoj e shekojnë këtë rrugë. E është nisër me mira e mira herë në këtë rrugë. Për jo e të më popële e onë. është rrugë që në të është nisë gjdoj dërguar i Allahu Ata Zogjel. Hagi ndërguar. Për ne që pëjesim këto, duhet të andim vitën të ndërguar, të privilegjuar, që Allahu ka mundsuar që nga populli i on, nga vendi i on, të ketë njerëz që nisin për atë rrugë të shahit. Me hadithën që e transmeton Jabir radiyallahu taala anhu, ku flet për haxhin e Muhamedit aleyhi salatu vesselam, e përshkruan në mënyrë të detajzuar rrugtimin nga Medinja për në Mekë. Si u thoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Si u nis? Si u thimi i ti? i parë për haqë dhe i fundit. Një haqë i kishtë e bërë Muhammedi, a.s. Nësë nuk patë mundësi më tepër, ishte me, me kja ishte pushtuar nga me kelit, nga kure ishte. Andaj Muhammedi, sallallahu al-sallam, me mira e mira nga shabt e ti, pas një punë dhe angazhimi të madhë, shumë vjeqarë, 23 vitet të plo të angajem, për pjekje, mund, i mblodhi muslimant në, në advent të shendë. Sikur që sot mbledhët umetit i ti, pas 1.400 e 34 vitëve, mbledhët umetit i ti, për sëri, për të dëshmuar, për dhe mështë para Allahut Azojel, dhe pasaj për të dëshmuar para të gjithëve, Sa Ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i gjallë, vazhdan të trashëgoj traditën e tij alaihi salatu wasalam. Vazhdoi të vazhdon të ecë hapave të tij, gjurmëve të tij. Ata në atë rrugë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur thotë Jabiri, ndalen disa vende dhe u apërshtuan të ashabve knaticën e këtij udhime. Ja përshuan të ashabve shiku të ndëruar. Ja përshuan të ashabve kënaçin e shoqërimet në këto ditë. Hajhi i nderuar, për hajr të qoftë u dha e madhe. Dhe ju familjar që ponisni haxhiret, për hajr ju qoft. Wallahi se Allahu ju ka nderuar. Është nderi i madh që Allahu ju ka nderuar. Edhe me nis ju dikant, por edhe me unis ju vet, po rrugën që thash kam përmend Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në disa vende, dëgjone sikurse tha Jabiri radiallahu ta'alahu. Për më se janolën në vën të caktuar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 për ta adhuruar Allahu xhella u ala taka e shpija e shejtan. Ibrahimu alayhi salam, Ismailu alayhi salam, të shum pēgamberr që ky u thim u kolorizua dhe u përmbyll në Muhamedin sallallahu alayhi wasallam. A nuk është ndër që në atë rrugë që ka ecë njëri më i dashur i Allahut azhjal, të, të, të, të niset dikush nga populli i on A nuk në kanë dëru, Allah u Gjelle Ho'ala, vëllaj shumë në kanë dëru. Andaj mënoj se, ceremonia e nesërme, e një sa gjilirve, duhet të jetë e posaqme për vendin tonë. E veçan për vendin tonë. Në qëfë se ja dim vlerën të mamë si duhet kësa që për ndonë. A dini që ka do të tatë, Allahu të mundëson që nga një vendi kush kanë haqë. Kjo dhëtët se Allahu Gjellawala ka vendus me rrujt e dhe ven, me e bekuat dhe ven, me e mshiruat dhe ven, me i falë banorët ati veni. Nga se kanë zirë për tynë e tatirë që shkojnë dhe kërkujnë fali e në hajjë, dhe këthejnë të pasën nga mëkatët, si kur a ditë kër i ka lindur nëna. Përndaj, hajjirët e në ruarë që përshkojnë e në hajjë, jeni përfacuasit të në tjejë, Mështë në haroni lutet e juveja. Allahu gjallewala ju kanë deruar që në emër të këti popli. Shka një atjë dhe të bëri dua që Allahu me në rujtë. Allahu me në më shëru. Allahu të kujdesit për neve. Përndaj, nuk i këzorë kësaj. Ne, sëtë për shembul, kur ndë një zyrtari lartë i shtetit tonë, zyrtari qeverisë, kur të qoftë? Ka takim, për shembull, me ndonjë kryetar të ndërshtit të, të fuqishëm, dhe do të bisedojmë për çështje të Kosovës, për ekonominë e Kosovës. A nuk i gëzohemi? I gëzohemi. Qëse kemi shpresë sot, duhet që mirë ndonjë vendim, viem ndonjë ndihmë, njerëz i gëzohen kësaj. A nuk duhet të gëzohemi se delegacioni kosovar po shkon në një vend, edhe ne i këtu. Po kemi çastë takimi me atë, çdo vend, çdo kohë. Xharas Mirë pa ajë takim aty është i pasachem, nga sa ta qënë dujufur Rahman, janë musafirë të Allahu të zëgjallë. A i kaftuar dhe janë përgjigjur edhe pe këti vendi, edhe pse imi me mira kilomet e lartë pe ati vendi. Pse i kaftuar Allahu këta njerës? I kaftuar për t'i shpërblujë, i, i kaftuar për t'i begatu, i kaftuar për t'ju dhënë, andaj nuk i gëzohemi ne kësaj ftesë dhe kësaj përgjigje e që dikush nga popullë jo në përshkëna tje, që në emrin të të kërkon nga Allahu dhe që nuk mund në e paskur pas Allahu gjelë gjelë alihu. A nuk është këgzim, allahir gzim shumë i malë. Andaj, nuk duha ta zjasë më teper, por dheja që këtë hyrje, ta shënaj me këto dy njërët e mla që me ndaj, dhe shpeset e ka Allah i malë, që të shënojnë një përgzim të malë për mësliman të këti venit. Për të arme të ndritura, të mirë, me lenë Allahu ta xogjël. Me xhamiat e ndërtuara, e hajlier të nisur për hax, e xhamiat e mbushura. E adhuruistë shumë të Allahu ta xogjël. Të, të gjita këto janë shenja se Allahu xhellahu vela don më mëshirou kët popull. Hani, ko gjunoa. Ka, ka mëkatar që bojnë, po vallai ka shumë që ne rras falën, ka me siguri. Por shpresojmë që Allahu xhellahu do të dhër rahmet edhe ata këthejë në rrugë sa Allahu të zëgjen. Nisi hajgjilirëve nesër, dhe bashkan gjitja tyre karavanit, që ka udheqër Muhammedi sallallahu al-Sanëm, është përgzemi madhë për neve. E lësë Allah në manuar, si ku që të thashtë dhe më heret, që Allahu të al-Sanë hajgjilirëve ta në rrugën. E lësë Allah në manuar që, gjdo hajgji, që nisët për atë rrugë, pa mërësisht, a është nga vendion, nga cili do vend i botës që është, e rësë Allah në manuar, që t'jepë Allah u shëndet, e rahati, e disponim, e fuqi, e dashuri, e unitet, e solidaritet, që në frimë vlaznore, të dashuris maksimale me zveti, t'a kryen adhurimin, që e kanë bërsh dhe Allah u Gjellewala, t'a kryen rritin e haqit. E t'na këthejnë shëndosh e mirë, e t'na gjenë shëndosh e mirë, dhe rësë Allah në manuar që kë njës e njësër, të jetë, edhe një nismë e mbarë e këti populli. Një nismë e një derdhje më të madhe të mshirës Allah Gjellewala. Begatis më të madhe të Allah Gjellewala bi vendin tonë dhe mbi muslimant anën banë botës. Shumë letë do të derdhë në tje. Shumë lutje do të drejtonë Allah hëtë azogjelë. Shumë kërkesa. Shumë adhurime. Për ndaj, do të ketë dhe shumë rahmetë. Do, do të ketë dhe shumë shpëllime. E ne ç'e kemi mbetur këtu, shpresojmë që nuk do të privohemi nga mëshira. Shpresojmë tek Allahu xhëlalualla që nuk do të privohemi nga ato shpolimë, nga sa Allahu e den mallëngjimin ton për advent. Allahu e den dëshirën ton për çinë natje, mirë po, kështu që janë caktimet e Allahu xhëlalualla. Dikur të Allahu Allah ja bën risk më shku. E funizon Allahu xhëlalualla më shku këtë vit, e dikur vit në kaluar, e dikur vit në ardhshëm, po në sallallahu xhëlalualla që mos në me shpirtin, pa në i gëzu, sytë dhe zemrat me shikimin në shtëpinët i të shajtë në qabë. Që tjemi edhe një, në mos këtë vetë vitë në arshëm, pjesë e karavaneve që shkojmë për haqë në të mira e në shëndet e në rahati. Allahu Gjellewa Alena Gëzoft, dhe përhajrë qoftë kë njësja, ka e të poplët tonë, në veç antifamilive që po njësin haqilerë për haqë, më lumt ata kompanisën e në veçanti ata që po shkojnë ata më të lumt e më të lumt ku po shkojnë dhe për çka po shkojnë. Andaj kujdes haxhiet nderuar, gjithmonë kanë ne parasysh qëllimin për çka keni shkuat atje. Pse keni lënë vendin e juaj? Për çka keni shkuan çoba? Kërkoni atë përse keni shkuar. Falën e Allahut. Kënaçin e Allahut të izbatojmë ashtu si kur në kamësu Muhammedi sallallahu a.sallam regullat e haqit, që të dëshmojmë se vetëm Allahun e adhërojmë dhe të dëshmojmë se Muhammedi sallallahu a.sallam e kemi të dërguar të fundit andaj vetëm atë e pasojmë. Dhe ka që po i dho fund kësaj pjeset e parë të emisionit tonë si kur që dini pjeset e parë është e rezervuar që unë të ju dhejtojmë juve, Allahu ju shpërblevë të juve për vëmenjën dhe sabrin, e pasaj si zakonisht e bëm një shkputje dhe rikëthemi për sëri për të vazhduar me pjesën e 2 të emisionit ku tashmë e keni të qarë se qëfar ndodhë atje, do të atë fillon inkuadrimi i juaj me prytje, sugjerime, kshila të ndryshme që ju duen, andaj këtu e bëm një shkputje dhe vazhduin pas një pauzët e shkurtur andaj në ndyqni Allahu Gjellewala, ju ruaj dhe u kujdes për juve Do të mërkur, për orën 20 e 20:30 minuta, prezantojmë drejt për drejtë emisionin Kam një problem me Hoxhën Muhamet Dermaku. Ky është problemi i një mundësi më shumë për shikuesit tanë. Edhe ju mund të telefononi për të bërë pjesë këtij emisioni. Ndërkaq, Hoxha mirë prit telefonata të juaja dhe do të u përgjigjet pyetjeve dhe, dhe problemeve që dhe ju i prezantoni. Aktualisht të marr ndihmën sugjerime të duhura për tejkalimin e këtij problemi.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 pyëtje e qësë e i viskës së pikon. Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe suneti pe gamberit a.s. Në ndyçni qdo të martë, nga orën 20, në PIS TV. Kiameti është aferm, Në një emision që shpjegon hollësisht shenjat e Kiametit, vjen të shtunën, korr 21, me Hoxh Ismail Bardoshi. Ka njerëz që dyshojnë mbi faktin e ringjalljes dhe shtrojn pyetje mbi argumentet e ringjalljes. Kush janë argumentet e ringjalljes? Shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin. Metoda më e saktë e trajtimit të shenjave të Kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale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 Do të prëndë, në PIS TV mund të ndyqë një emisionin Eci Mësë Bashku drejt për drejt me hoxën e krem avdiu. Mund të përjetojt se njeri u vërtet e, kur është i odhëzuar, kur u pëmba e të mësimeve hyinore. Po, në këtë rukë tim shëqrohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje në përmjet telefonatave dhe mesajve në telefonin tonë. Selam aleykum, për ju, Selam. për hoxën. Po, pa tjetër është droni? Do ashtë ta një Andaj Mos Haroni në ndiçni që do të prendë ora 20.30 në emisionin Eqim se Bashku. Rahmani Rahim. Elhamdulilah, us-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Shikuar ndëruar u rikthymy përsëri në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe sikur që pa të rastit në ndiqni pjesën e parë, uh, kemi bërë një shkputje, do të thotë, nga ajo ja që kemi fol më herët për të ndarë së bashku gëzimin për dy ngjarra të mëdha që shoqëruan popullin dhe vendin tonë këto ditë sot dënëser. Do të thotë sot kjo vënia e gurthemelit të xhamisë së qendrës në Prishtinë dhe nëse nisi agjilërvë dhe më nëse kjo është një gëzim që ne duhet t'i gëzohemi dhe kuptime që i përmenda që duhet na shoqërojnë përgjatë këtij këtij gëzimi. Ne jemi duke pritur do të thotë që të tash fundin inkuadrimet me telefonat apo SMS nga ana juaj, si zakonisht me pyetje apo e, kërkesa për këshilla apo çka do të thonë që Ne munda yundihmojm në kadrëtimin e lehen e Allahut të madhnuar. Derisa të fillojmë me ndonjë telefonat që na bëhet, do të thotë, ndonë e lembem se kemi telefonat, dua që të vazhdoj që të them edhe një gjë në lidhje me atë që iksa duke fol më herët. Shikojës ndëruar, kjo botë, Allahu xhalla xhelaluhu, do të thotë, e ka bërë botë të shkurtër. Jeta në këtë botë, sa të çdikujt i duket i dukes është e gjatë, megjithatë e përfundon. Andaj çdo diçë që përfundon është e shkurtër. Kemi një telefonat. Urnane. Selam aleykum, aleykum selam, aleykum selam. Do ashtam vërte dy pytje. E para është pilakosht mas mërti mu fal të është namaznate. E ve dytëra që gjitha uh, fa djetë duhet më nginu tash para taj ramit bugër so. më nginu tash para taj ramit bugër selam alekom selam alekom selam uh, alekom filluan telefonatat dhe nuk po zgjasim më te per ma që disha të them, a them e them inshallëm e ndë një ras tjetër po fillu më njëra me pyjtë në parë cila është koha uh, që është më smirë më farë në mëznatë edhe kjo pyjtë është për gzim që të pyjtë dikush nga muslimana që krosna moza vullnetare të pyesim se po namaznotë të falemi dhe kjo është për gzim vallaj që në këtë vend kanë njerëz që fal namaznotë, agjëruin, na fil, përmendin Allahun, lexojnë Kur'an, gjithë ata kënd mira të shëndoshta që Allahu nai ka dhënë. Kuhamemi për namaznotë është pjesa e tretë e natës. Edhe pse të natë është kuh për të fal namaznotë, por kuhamë mirë është pjesa e tretë e natës. Ty kush mund të thotë e si ta diun se është pjesa e tretë e natës? Themi kështu. Fillimisht llogaritin e natës e bën nga koha e akshamit deri, do të thotë gjysmë ore dikon af mas imsakut. E merr takvimin dhe është akshami dhe imsaku. Apo dhe akshami është në ora për shemb 6:15, apo dhe atje imsaku është në ora 5, për shemb. Dhe gjysmë ore mas imsakut. Apo dhe Këa është kohë e natës, pasta e në qëfë se natës i ka përshambullë një mëdhetorë, dëmëdhetorë, tërë mëdhetorë, apo përshisa është natës e gjatë, e merë atë kozgjatët e natës dhe nda në tri pjesë, nja, dy, tri, apo? Pjesë e tretë e natës, pasë që e këndarë natën, që e një pjesë prej kohës kur filanë, deri kur të mbaranë, me hyrë në sabatë, është kohëa me e mirë për të falë namazë natës. Gja sa sikur të ka von Peygamberi Sallallahu Alejhi Vesellem në këtë pjesë të natës zbret Allahu Xha Lahu Ala në çirin e dunjës në mënyrën që i takon atij, ne nuk e dim se ndodh kjo. E jona që të besojmë dhe të përfitojmë nga kësbriti i Allahu Xha Lahu Ala. Andaj ka përmend i dërguari Sallallahu Alejhi Vesellem, "Yanzilu Rabbuna fi thuluthi al-lail al-akhir", zbret Zoti Jon në pjesën e tretë të natës dhe thret Allahu Xha Lahu Ala. A ka kush që kërkon falje, t'ia falë? a ka kush që kërkan dhe që kanë e ujë e tja dho, për ndaj kjo është kohë më e mirë, që ne në këtë kohë mundemi që ti diritojmë i Allahut subhanahu vë taala. Uh, Pyta e dytë, sa dhe duhet me gjëru para bajramët. Uh, uh, bajramët bie në ditën e dhjetë të muajt dhulhigje. Andaj, muajt dhe tëtë uh, islamik kanë emërtime të nërëshme muaj që jemi në të tash, është muaj i dhulka'dë, është muaj i nime dhe itë. Me gjashtu maj të tëtor, fillon muaj i dhulhigjë. Apo? Dhe dita e bajramit është, dita e djetë e muajt dhulhigjë. Dita e djetë e muajt dhulhigjë. Ka vlirat e shumëta, do tëtë djetësi i par i dhulhigjës, që do të flasëm, inshallah, të hanën e arsh me me lejnë, Allahot Azogjenë. Këtu ditë të parat të dhullhigjës nuk është obligative në të ndë një a ibadet i caktuar, qoftë agjerima, pa qëka të qoftë. Mirë pa, është mirë që të veqohen me një adhurim më të posachem, dhe më të vequar, dhe më të tëksuar, se që kemi qenë duke e ushtruar këtë adhurim më heret. Andaj në qoftë se të shirojmë që të agjerojmë, banë më agjeru. Nuk prish punë. Filohet nga dita e marte, dita e parë e mu e dhullhigj Fillon dita e 16, 16 tetor. Ës er dita par e parë e muajit Dhulhijhe. Kto dhjet dit, respektivisë nënt dit agjërohen, nga si dita e 10 e këtij muaji, është er dita e Bayramit, nuk agjëro dita e Bayramit. Prandaj nuk është që duhet më agjëru, por është mirë, është sevapi i madh, ka shpërim i madh kush i agjëron. Nuk mundet më agjëru të gjithë tha e agjëron gjysmën, një ditë, dy ditë, sa të ke mundsi. Paraq sa agjëran paraq ke është problem të madh. E për detajet e tjera të këtyre ditëve thashë do të flasim inshallah në javën e ardhshme, gazibje, si nata e misionitun i bie nata e ditës së parë të muajit Dhulhijhe, andet i kemi informata më të fresta, më të afërta, më të qarta e kam shtyyer për për at ditë. Kemë një telefonat tjetër, urrënë si duket ë na dështoj kjo telefonat Përni për në përni allah të pëndun nga njerë që të pritni, por shpesoj që të në mirë kuptani. Kemi telefonat tjetër të, të radhës, urnani? Urnani? Selamu alaikum. Aleykum, selamu rtullam. Ndash përni të përni tytje e ka motrën 35 njëqare, i falë 5 vaktët e krejlë. E kanë hukë një partë pantolat, në blusë që 7 mëjtet, në 7 mëjtet e kime a gjithë kretë tekta e kështë të tesha të, të veta, që a më ndonë që a mëjnë në bëhë me to? Qysi ka pasë pantolat të? Tekta gjyqysi me qireq kretë tika, tika, edhe blusë ave pantolat, në 7 mëjtet e tesha të veta që ato të teshe që i ka gjithë, pas e i ka gjithë, të teshe të veta, ku i monë nërmana, po? Po, atën i kishë bërë dikush, atën dë që jënë kënde të teshe të veta. E qartë, e qartë, e qartë. Aja falet, edhe shumë shte njëre dhe... Hamdullah, hamdullah. Natën mishë, Natën mishë, Selamatullahi. Këneikum, Selamatullahi. Nuk dua që tashë të para gjykoj, ma që ka ndonë nga se nuk e di rarit që farë ka ndonë. Mirë po po thamë kështo. Kur t'hub në një tesh dhe e lip në vendin e duhur, nuk e gjenë. Dhe pas një kohë e gjenë në atë vend, por në myrë të dyshemt. Qoftë të stërpikur me dheqë, qoftë të shkyer, qoftë të prejer. Kjo neve në bënë, neve në bënë, bën, që të mendojmë për dheqë të keqe që dikush ka da shtu abënë. Po për dysa falet përmend Allah xhella xhelalu. Mos të bëngales, inshallah Allah ka mëruajt. Mirë çato tesha, do thotë që nëse ka dyshim tu, se ka, ka mundsi dikush të ketë bërë diç nga sihri, magjia kështu me radh, që ato do të thotë të digjen, të lexohet Kur'an, kul a'udhu birabil fala kul a'udhu birabbinas ulafatiha, ayatul kursijah dhe të digjen. Dhe me lenin Allah xhella, ora ne çofti është bërdiç do shkatrohet me izin Allah xhella xhelalu. Mos përdoren, kjo është më e mira, në vend që të nëqofsi andhrin këtë mostë të dëmtuara. Ish-o azodi u karut peshyrë tyne dhe duhet të kijet kujdes në të ardhmen se kush po vjen te shtëpia me kënd porrëni, me kënd po shoqëroni, gazet ka lloj-lloj keqbërsi që shtiret se ua do të mirën, se shtiret se është i mirë, por në esenc vije për të bërë keq. A nuk mund të bën keq palën Allahu xhela uala, por ajo na është çonë të kujdesemi të ruhemi. Aja që mutra është mirë, shpesoj që mirësia e saj dhe të bëtë sebebë që Allahu Gjellewale me eruit. Kjo është e që farë mund të themi për këtë pjytje. Deli sa të inkuadrojnë doku shteter me pjytje një, këtu kemi telefonat për sëri. Urnani? Urnani? Salam aleykomo. Adheikum, salam aleykomo. Salam aleykomo. Salam aleykomo. Huzda, sa hështë një fondantë, jam një manë që vështë jeti haë. Ur në? Ta shkom fillu... Jem një manë që rës një tima. Po? Edhe ta shkom vendose dhe me mënusha mi se i poli tas vote, do me to. Po? Për, uh, e do të avet që prafërse shkërblime që kamën e të ka loo. Prafërse zi që ka? Për kujdes një tima o për qëka? Për kujdes një tima o për qëka? Po, po. Po, inshola, merë për gjithë, inshola. Selamun alekum. Alekum selam ورحمه الله. Kjo pyetje na është bërë dot disa hera nga telefonues të ndryshëm dhe kemi ful për këtë çështje dhe kemi thënë se uh, kujdesi për hetimin pa dyshim se kujdestarti i sill shpërblem të madh. Në qoftë se njeriu vetëm një herë për gdhël kokën e hetimit dhe kjo për gdhëlia jashtut zemrën diqën çallahu t'i afal ja mëkatet çfarë të më në për diqën që kujdesi të vazhdimi është për të shumë shumë më tepër se për gdhëlia muhamedi sasun ka thonë ana wa kafilu yatimik ka hatayn un dhe kujdestari për yatimin në xhenet do të jemi kështu afër kush kujdeset për ta për kujdesin nuk ndon kupton më kujdes për ta vetëm për ushtimin e pijën nën botë pse kjo ka çës problem Po kuidej se sjë është të, të kujdesim për edukatën e tyne, për produktat e tyne, për mësimet e tyne në shkollë, për arritjet e tyne. Që të kujdesemi që mos të bijnë në duat e shoqërisë së këqë. Mos bijnë në duat e rebelëve, rrugagjshve, por të jenë individ të shëndoshë, të armën në shoqëri, adhurues të denjë të Allahut Azhjel. Padyshim se për kët ka shpërblim të madh. Andaj, kjo dhe shumë të tira, ajin me aftushme përna të reguar neve se sa është e rëndësishme dhe është përblueshme kujdesi përjetimin. Kemi një telefonat tjetër? Orna në? Hello. Orna. Salam aleikum. Aleikum, salam, ratullam. Uh, Komunë si një të të tje? Po, po. Uh, kam një të të tje një dhe, rastështë jam taku me një përstëm të kam një ufë për një kohë, edhe ajin ka të regu, Në ka thonë që nuk ja falë i vitës një gabin që e kam bëha, kore kam të i pëse, që ka ki bëha. Fa për disa viteve kam shku me një gru që më atë grua e një, ajo ka qenë me vojtën e vetë, i kam transportu, deri të një përstanë në kovrogë, edhe ato kam shku me dëvo aty pishka kjecë. Edhe pastaj kam shku të dhe dëvërë. Vajtës, më ka të regurë, më ka unë që më ndanë të ajo punë, se edhe onë i kam smidë, më sanë edhe nuk jetaj fan, ish kunot, në atë shpite, më fanë, ishtë vjera me kunatë, në kanë shku, edhe e veshë më krafon që po më ndanë tje punë që e kom bonë, që e kom transportu. Kësadar së në i këshilë për juve. Pa, pa, pa. Do të thotë njeri ju ka mundë sinjet njëve të bënë vepra ju të mira, të bëtë pjesmarës në në një aktivitet ju të lejuar fëtarisht, të ndaluar si kurse bje fjala me e qu diken me një vend ku është ndaluar, për shembul njëri u me e marë dhe me e dërgu një grua, sotë në ruajt me një vend ku mund të kryet amoraliteti, kjo është haram, një pjesmarës në këtë gjuna me dërgu një njëri në kafi ku ka me piraki, kjo është haram këse nuk duhet timi pjesmarës në asë një aktivitet që është i keq, i dëmshëm, mëkat i pëmoralëshëm e k edhe kësë e radhe ka që dikon të një faltor, të kushet i shka, që ka më bërë keqë. Ndodhë këmë, më ndodhë një riutë, por duhet të them që nuk duhet tashë e, e, të ndijet se Allah nuk ja falë. Po, keqardhja duhet të egzistaj. Duhet me ndivjetin keqë, nuk gudzën të ndijet indiferent, thu se nuk ka ndodhë asëgjë. Se njerë të bëjnë gjuna, dhëtë, qëka këmë e bonë, së këmë qare, ka fshatë Herë ka saj, besimtari një jetë keqë kërë pon keqë, dhe nuk e arsyetan të keqë në ti me asgjë, qoftë këtë me kafshatën e gojës. Gajse e keqë edhe më katën, betën e keqë edhe nuk arsyetan. Andë e keqarë dhe që kënë njëri e ndinë është e mirë. Kështu duhet mundi njëri besimtarë. Mirë pa, kjo nuk do të të të se duhet të janë byllë vetës e ti dyrët e pendimit. Të me ndohë të Andaj keqërdi është e ka, nëse është duke bërë transport të tilla ende, t'i jap fund kësaj, dhe të të mendosh tek Allahu xhëlaluha që mo kurr këtë vepër mos ta bën. Nëse këtu vendos, dhe këtu pendon tek Allahu xhëlaluha, ne kemi përgjithësime të mëdha nga ana e Allahu xhëlaluha se personave të tillë Allahu do t'i afol ja gjërat. Nëse këta njerëz pendojnë sinqerisht, andaj keqërdi është e mirë le ta kurrizon këtë keqëri me pendim dhe me lejnë Allah Gjallahu Allah, kjo kapitull për te konsidurit i përmfunduar, i përmbyllur, ka shë Allah Gjallahu Allah dhëtja falë me lejnë e, e ti. Kemi një thirë tjetër? Selamu alaikum, alaikum, selamu, rahmatullah. Unë e këmë përkësia lësët, kurë femilë e në gjamiës në Prishtinë, për mes televizorit, po, e kanë folë që duen me reklamu një një njëmër, po, për me bo një thirë, p ë çfarë numër, më sta po di ku e reklambojna ku e shisën nuk vodi. Po. Po. Po ju kisha bua apel kreet vëllezër musliman që ti lån ka dy makijato mospinën, savoj kanë ka telefonat gjithë. Qashto, qashto. Ë sa janë të mirë për neve kush e kupton. Eshtë An... totë dhe sa më ton për çfarë numër, me shumë merkat. Allah, Allah, Allah e shpuleft, Allah e shpuleft, Allah e shpuleft. Edhe në vëllahi jemi po don me thaboni pyetje. On po. s'ta kishna bo, po manë qëndë, shëarit, e on shumë mara këtha, a on shgjuna hëmi rogë qëndë. A, po, po, po. po. E zhëtisht përbërë thurë, që në amalikëm. Amin e ti. Se përket asoj të parës, po, duhet imi pjesë marës. Një numër, si kur se e thashtë dhe me heret, e ka prezentuar bërshë e islame, do të thotë që thile në atë numër konsiderohet donacion për gjemin e qendrës. A një nërë ka qarkulluar në për internet, po besaj që së shpeti do të del edhe me qëndrim zyrtar, publik, me material të pregadi tërbash të islami, ku të gjithë njerë do të tjenë të informuar për mënyrat e do të të dërgjimit të të nacionive, qovë nga mbranda Kosovë që nëngërë. Shpesaj që kjo do të ndodhë nga se është paralemulluar kështu dhe presim që e, të ndodhë së shpeti me lene Allahot Azogjen, dhe ajo që tha, do të, të gjithë të kontrib po, jove të melunë dy makjato, po qoftë nevoja melunë edhe dhe dhe që më teper, që të gjithë timi pjesë marxën nga një tjegull e tjegull, nga një kokër rërë, dhe timi dëshmitarë se nga kena kontribuët e ka lau gjerële avale a më ndërtimin e kësaj gjemje. Qa do qoftë e kërkuat? Nga se nuk pëndërtot për diken jash neve, për neve pëndërtot, për gjeneratet e arshme, për fmitë tanë, pëndë ku do të investosh, në çka këtu nuk investon. Për dalë dy makiato e 3 e 5, sot do që është e kërkuar, besimtarë nuk duhet hezitojnë por duhet që të gjithë, tunifikuar e të bashkuar të solerzohen dhe të ndihmojnë kët projekt dhe projektet e tjera që janë në dobi, në dobin e islamit dhe muslimanëve të të këtij vendi. Në së përket pyetjes së dytë që kanë çan çan sharrët, çan i sharrë doon të shënojë se një çan si që ruan baktin dhe njerëz e përdorin do, do të thotë për e, për shërbime të ndryshme, në çonse ka arsye mba të mbahet kuzhinë, ka arsye mund të do të ruan shtëpinë, ruan baktin, nuk prish punë me majt në obor. Por gjithë nuk ka arsye të mbahet, nuk bën me majt pa arsye. Kjo është e para. E dyta, rrokja e çevertë të ndaluar haram. Nuk bën me i fut çaj me uskapit me zvetë, me ngjërnd me zvetë. Kjo është haram e ndaluar. Nuk bën ndonun gazetën Kris zallahu jalla wala A nuk duhet t'i futim se si dëniaj më po ka ka ka sa vëtin dhe të ndezim ende zjarme të zgjuar me, me siponrën këta, a është ke mirë? Hasani kreisi Allahu te i dham kafshimin aty i dham goditja, a është kreisi Allahu te bola. Do sikimi dham shëri për të krijesa. Ne kjo është ndaluar me i futë çan në rrok. Kjo është ndaluar fetarisht apo. Kemi telefonuar tetë të, të radhës. Urdan? Alo alo. Urdan? Mama, aleikum, me vâng, asalamu alaykum. Sapon me tapon i prizi. Aleikum salam, porn Allah. Asi e ku detyruj gjall në zgjina, gjoli e gadosa Allah pitfol pes voshë. Po. Edhe Patrik bëj gjumë mëson në zonë. Edhe po shkon në shkollë, e detyrova më shkurtum me makinë. Po. Ajo min gjina, u bë forgjnoi çera po më të sot. Aha, e pse e ke detyrua Allah? Unë. Çili ka qen shkaku që E, e, e kedi trup, për sferarësuje? Shka, shka ku ka qërë zë t'i bedin që fa ku e më dhe që njërës që po reagojnë dhe e kësën njërë, e njërësja. Po, po, po, po. Vesh për qëto. E qartë, e qartë. Po, e nuk i kom thonë me e kretë, vesh me maqinë. Po, po, po, e qartë. Po, po, e qartë. Po, po, e qartë. Po, po, e qartë. Po, po, e qartë. Po, po, e qartë. Po, po, e qartë. Po, po, e qartë ne kemi vuldë të thar për mjekër dhe kemi thënë se do thot ë shimi mjekër është ë msim ozem i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ana kam shumë me mjekër. Të njeri kur të shan mjekër duhet të kujdeset për mjekën e tij. Ta mirëmban të kujdeset për të. Mirpo edhe në anën tjetër, nuk duhet që ne ta kuptojmë se mjekra do thot mund të jetë një burim ë i sulmeve për këtë njëri për barzët I mund të jetë jo bolim po shkaktar i sulmeve sigurisht se është shqetësimi i babës unë e kuptoj shqetësimin e babës vallai shumë e kuptoj qse edhe baba nuk ka faj çka s'pun dëgjon çka s'po shë po për i sulmojn po i thon diku nuk pyetat profesori po e ndençman po e ndam vlerëson në shkoll notat i për shkak të mjekës ndë baba duke ardhë është mirë ti do të shkurtojë bilet pak unë e kuptoj mi po nuk duhet të të nuk duhet të dërzohemi, nuk duhet të nështrohemi, tash, në esë rrët dikush më muqua dhe, për shambull, edhe në amën të shamis me në në qmutë, tash të mjekë shamjeta, dikush të në amën e në sënumua për shak të namaz, dhe namaz në, në melona, jo, në nuk duhet që ta keqëpërdori mjekërën, që të bëjmë veprime të pamatura, sile të pahishme, veprime jo fetare, jo të sjelçme, që pastaj dikosh për shambull të merë një averzion, allergjin dhe njërë që bërë mjekër, dhe pastaj në këtë uretet për frin dhe njërë të përfajshme. Kësë bërë me ndodë. Po në qosë unë ka mjekër, si ku se nga kam su Muhamedi sasallem, e barti me dinitet, e barti me mbikqyrje, e mbajti me kujdes, jam i sjelqëm, jam i kujdeshëm, unë nuk provokaj, nuk shkak të i probleme, dhe tjeret në do të më bëjnë këtë, unë nuk kam faj. Nuk kam faj dhe nuk do të rshetsuem shumë për në që vërbët e tjeret. E të qovë se ne të gjithë bëjmë kësi lëshime për shkak të diku që flet dhe bëna të herna, kur i vjen vakti me praktiku fina Kërë i evo këtë e me në gjaldë, sunet në pegamberi sasallëm. Kemi një telefonat, po pratë, mos në shkon, pas e i vazhdojmë. Urna? Selam aleikum. Selam aleikum. Aleykum selam, më rëmëtullat. Këm një pykje. Po, urna? Uh, një motë të rejamja ka pa një ndër paradomujve. Edhe u tutë shumë normal. Eta është përdi, ja mundet më kone e vërtetë që e ndër e ka pa një ojkët bërë edhe t'u e lidhë me singhirë, edhe i ka thonë veç që për du më të hongërë. Po, po, po. Edhe, edhe kërë ka thonë ma, qëtë në eze për tutë në adenë, edhe ka rënë shahadet. Pa? Po, jo, a, ja kanë gjitë në fëtë, dhe me thonë. Po. Edhe ma sa nejë kërën shahadet edhe, singhir, alhamdulillah, alhamdulillah. edhe kër u shliru prej singhirë dhe. Hamdulla, hamdulla. Edhe kërë u qënë më njës, në gjësë në maqë ka pasë dhimë të shumë më fëtë, po i ka pasë të sh Ta shpëdhia mundet më kone vërteta jo. Në, në, në mjekrës, më më që Allah mërë përgjit ta shmejtë në latë. Në da ishëm të kefojt për që është në mjekërës, më mëndaj që në që se s'ka nëj presjon, ose s'ka në një problem faktik, real që ndodhë, nuk duhet të paradjykojmë se, vëllane pjesh kur të i mjekrën se mës pëndodhë dhe qka, mësjetoj me, me kësi strese, paranoja, të panevajshme, s'ka nevoj, le të ushtranë djali besimin e Allah në drejtë, le të njekë për i kambinin sasëllëm drejtë, e pas taj në qofë se shfaqin probleme, bërale, të lashe, për nime rezikohet taj, pas taj në dërmiren masat e duhurat, por i ka ndodhë dikujtë, Ku është ai dinë vana ti, atash ne fillojnë njerëra të bëjm panik për vetën tonë këtu është e panevojshme. Ne këtu jemi të lirë dhe ky vend hiç nuk ka më shumë idikut se idikut, por i të gjithë ato që banojnë këtu, që punojnë për këtë vend, që sakrifikojnë për këtë vend, ande kur kush nuk ka drejt, apo mëson rrugën më shumë se teatri. Dhe kur kush nuk ka drejt, mëo shkolon shkolla tona më shumë se teatri. Të gjithë kemi të drejtë barabarta. Prandaj si ajme më i mirë se si, pa më i mirë të gjithjan të barabartë në shudzimin e të mireve, begative, mirësive të këtiveni. E pas taj, në bas të veprave, në bas të qëndrimeve, në bas të rëzikut, në nërmiren në masat, që vëndaj ati që ka mjekër, që vëndaj ati që të ka mjekër, po pëse ne që kemi mjekër, për shemë mund duhet gjithë mund nëndimi fajtor, duhet ndimi se jemi të sulbun, pëse kështu të të të më nishtë lirë, no. haja tja, Mboten pernimora. Dede kaçin, rruga pran Islamin e bëçon mjekën dhe et, kënar, mesne, e kenar mes në çindra mira të cilë që nuk e ndoin besimin me të. Po shkënor. S'kam bërë gjë, nuk ka krim më shumë i ëkër. Nuk ka marrë më shumë i ëkër. Pse duhet të jetë i marrë kështu? Pse duhet të ndijem se kena bëdi diçka keq kur e pasoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për mënyrë, gabim është. Me detyru djalin me shkurtu mjekrën, në çështë skade që ka serioze. Në që me maqinë është bëjegi shkurtimi madhë. Që e të mjekër e lëshume. Thashë mrena kufive fetar, e fetarë, e kujdesër, mirë, këtë gjitha janë qëra që duhet mërë në parasysh. Mirë, po, jo me detyru. E mendoj që nuk duhet me detyru në që se nuk ka realisht në një problem. Po, hojgjë, po ka problem shkull, përja bëjnë kësut, atërë e e shikojm. Po ka problemë sosor po në rrug, për po shembull, po ka më me një herë të lashë probleme, realisht çka po ndodh po. Atëherë mund të shikojmë të ndërmarim masa. Por kur s'i kanë ndodha ti kurjo, veç nga Afrika mos po i ndodh, mendoj se nuk duhet deri këtë masë ta ngarkojmë veten tonë. Jo të ton. lirohemi shtyrau. Atë çofta tyra nuk vije marr me bo, domon me me me 10ra votë këto me frizura të çoroditura, bash dhe mjekral shojë pse kanë shumë mjekër fillan piktore, fillan artisti dhe turpët fara për këtë punë. Ose pse na mundin gosht edhe mund turpë pse kanë shumë mjekër dhe kush do të pse ki buqët e kanë ka vënë pse na ka psuh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me nëse nuk duhet me i buq presion, përdisa nuk ka diçka reale. Kur ka reale, kur ka ngarkesë, kur ka problem, atëherë varsi nga problemet, telashja, nga shqetësimi edhe ndërmirën masat e duhur që sheria ti ka hapësirë të madhe në këtë në këtë rritje. Allahu dhe mësë njëri. Kemi një telefonat, urnani? Allo? Urna. Selamun alekem. Aleykum, selam. Jam një në shikus e regull, edhe jam e moshës përste një vjetësare. Pa. Edhe dhe shumë e këtë përë tëmë, kërë kom lindë, onë e dhejtë, kanë filohë fjokët filo, më mosë bërë, i kom pasë shumë fjokët e zë, dhe normalë, dëshë zë e përshë të më kanë zbarë të luft, po dhëtë me ndjyrë o së me ndjyrë. Ashtë haram me ndjyrë o së me ndjyrë dhërë. Që shikon po, apo jo. E qartë. Në shalla të tashmenit no, për iqë. Nga të me njësë. Selamun a lekem. Py <coughs> të jaradët ishte, kështë të bëndë të menjë ëndër, dhe pëse u kam thëmë disë harë, se unë nuk komentoj ëndra. Jo pse nuk du, po nuk di. Nuk e torto, nuk di. Nuk di me komentuar dhe ondërtëmia kurisha ka ne kamë një dikën tjetër. Ndaj, nuk di me komentuar. Prandaj nuk di çka më komenton. Mir po. Në çfarë ka pa sulm të këna natyrë, kjo mund të jetë një sulm i shejtanëve, i jinëve. Ata dinë të sulmojnë e për ëndra, njerëz në gjum, dinë të shkaktojnë ankthe. Njeri kuros në gjum. Por Gjëndëshmisa, shikoj se ka përmend emn e Allahut, veçanërisht është hadu an la ilaha illa Allah, është largu. Ja me kuptues se fuqia përmendës e Allahut është xhet. Me aftë bimë Allahu më përmendë ata më shpartallu dhe ata më largu. Kjo është një pergzim për, për, për këtë motor që Allahu ja ka mundsuar që në ëndër me thoshat atën. Ngase jo gjithkush mua e ka thotë këtë çadet, fungum flajëtu nuk punën çka po ndodh. Dhe mund të jetë që ato shëja që ka pa po, mund të jetë një sulm real që ka pretenduar nga ana e eh? Shqetan ve gjenë, pa Allah e paskarujt dhe nuk ka për çka më ubrëngosë mu, nuk ka që ka me pas frikë mu, par letë vazhdan me përmendin e shpesh të Allah u Gjellewala. Nga saje ka përjetu përse afrmi, drejpër dhe në lkur në saje ka përjetu fuqin e përmendin se amrit Allah. Ndhe posa ka thonë, esh hadu en la ilaha illa Allah, o esh hadu enne Muhammed al-Resul Allah. Shadit në ka thonë, e ka qëtiru Allah u Gjellewala dhe esh zgin nga ta zingjirë. Dhe këpë me kuptu se sartë të të në shëtan me të lidhë, me të burgosë, me të sulmu, zgjidhja dhe sulmi me mirë këndë të tynë është përmendja Allahu Gjellewala. Gëse Allahu i shpartalon dhe Allahu i dëban dhe Allahu i përdhos me përmendin e amnit përmendi e amni Allahu Gjellewala. Mëndaj nuk ka që ka mursjetësu, mirë pa përmendin e amnit Allahu Gjellewala. Dhe, para se të bi është të flesh, dhe të të tëtë, kënë i lutet që i kinë e mbronë në muslim çë duhet mi këndu muslimani para se marrëm më flajtin që t'i është embrutur edhe më tepër nga shumë të tjerë me radhë me abdes, me fona namazin, me ruit pyjënave e kështu me radhë. Sa njerëz kur flajnë e vendos atë dëgjohetën vesh, duke duke këndu duke, duke dëgju muzikë e nxënxhume. Pastaj kuponder, po normal është me poënërsë kur të në muzikë. Flajt me njëri me lutje Allah xhelal, me flajt me Kur'an. Për das fyë them që duhet ta kontrollojmë vetën tonë ne përmendim Allahu xhallahu ala. Ça përmendim Allahun, për, Allahun azh xhel më tepër. Edhe në rast se kuna qamsuh Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam të përmendim me Allahun xhallahu xelalu. Për ti ardhës kishte të bënte më ngjyrosin e flogëve nëse janë zbartë. Lejo ngjyrosja e flogëve nëse janë të zbartura nuk prish punë, por është një problem tek ngjyra e zezë. Dietatorët e shtam nuk kanë të një mendimi për ngjyrën e zezë por shumitës atyre e ndalon në gjyrën e zezë, përshka këtë një thënje të Muhammedi sallallahu alësallam, kur e ka pa i dërguar e Alehi sallatu vësallam, babën e Ebu Bekrit, Ebu Kuhafen, e ka pa të zbardhur, dhe ka thënë, gjen një bu shëjbeha dhe sheikh, Thet, ose ka honë, ësë bigu shëjbeha dhe sheikh, gjyraseni të thinyurat, e këtij flaku u gjen në të zëd. Dhe largoni nga ngjyra e zezë. Ky hadith largoni nga ngjyra e zezë do të shumë gadjietoret e kanë marrë si argument se ndalohet ngjyrosja e flakëve me ngjyrë të zezë. Edhe pse një grup i dietore ka lejuar. Por unë mendoj se më e mira dhe më e sigurt është të largojmë nga ngjyra e zezë. Të ngjyrosim me ngjyra tjera për të larguar të thinjurat dhe të zbardhdat tona, por të largojmë ngjyrën e zezë përshka këti adithi dhe përshka këtë mendimi të shumitës e djetarve Allahu edhe në mësë mire Kemi një telefonat urnën e Aleykum salam Da është të më të voni vytje Falë Allah Da është të më të voni pytje unë e gra, që të shpër radio e më ka dhek babzyshe E ato të do gëra që shkrujnë që së mërë në që si shkrim me është një gru e këshive thondë ka vdhek babzyshe Ajo shkruan po në çfarë mënyre shumë nuk e di, ajo i vjen njerëz te as shumë me Korana, çfarë shkruan nuk e di unë. Po. E as në nat kur ai ka vdekur, ne kesh atë ndonjë. E ajo hija atëto ka të fërbë, babaj ditë, babaj ditë të kanë të fjalë. Po. E unë e nxnovani do u bëhëm afulli vallllahin, elhamin felekin e asaj këtë natë që e nxnovona. Po. Dhe çësha jam qyrkëmon ato e pova që së mujtë munduru që u e dërgjë dhoma. E të nesërë të në qikur e lejtën gjënazën, për shohë ato është qikën e vetë. E të unë i kazonin me ujtë gjënazës. Kazonin të në që na e moshëm ujtë, ajo rikët e shpëreti kështë të ndëzë, si sana. E une shkoba të ujtë gjënazën, e kënovan i do për me mbrojt Allahi, nësër është prej smirdziva, po potan e kënov Për mos nga ndiku këta uj, nësë dhe mi po të ndikuaj. Pa. E ajo qi ka e po udrëdhke. E të këngat uj, odo. E këshur kem i rënime në rëvoz. Pa. E u ljargohan, apash nuk kanë e voj meru, masi e knak i do, vallahi, ma nënja ka meru. E kur gjënazën e shtenjët e në bërë, apet janë njësa me të nukullu vallahin, e ajo kruja apet nuk uzehkëm a vjekat në nje. U ljargohet, e më rikën lërnë Ja, çito doshta më ta tregu edhe e kam një fytytë tjetër. Unë te para sin e fal namaz, para dy viteve tek ai, u frizoj sonatën shumë. Motoksi ja kanë mirë dikush me tësha të borra më, 4-50, tek un po 20 ç diçka te mu ka hel kjo frik. Kur tu ka kjo frik? Çi kjo frik me namaz, tu falet, u lutet, u do, a vet kani ndonjë herë ndo? Po. Ndoqë se dikush u mas më, apo ku do? Po, po. Po kultura është apo gjasa sashtes? Po. E, qitoja kompas një vetë gjys. Kanë herë ku nuk e namozet, nuk i kushtoj vëmendje, nuk e zëjti shumë, mpor sëritet. Po, po, po. A mund të ndosë që kam sulm, a më tregon tash më vonë? Po, tregoj tashin shoh. Që pritla se mos u bën tepër. Po, tregojmë sholla tash, inshallah, Allah us problem. E kështu edhe në dytyje kam, aty ku ku jeton nona jam, nuk jeton me mua. Unë jetoj në qëtët tjetër e të një qëtët tjetër. Unë e kom shpi në pënajnë e bashkë, një shpi këtu një shpi atje. Pa? E boba më nënë një tënë të atje. E jo, ju ka tek si në kry, nuk e di ashtë për të një a për të kështë. I ka bësë një pëstë o pa lëpë. Edhe asoj nja kushtja, si bini krytë për mirërgumë i hegë ato, nuk ka. Unë në taj nga më njërë për më nëmë nga më koni sjellë shumë, i butë, që po grupo vjekuna mi thon he këtë nuk po i he. E çatu gjat kurrin, rilaksojna që shkruaj, dhe mërat me shkrimen e së sana. E tash unë fodu për ty sona mja shit kret, se nuk ka nevojë për la, po kupton? Po. Se po i them shitjes se nuk i ke nevojë, sa po mrinet, ajo si, si po he këta linjë në ton postë naltë, punjësh të po i vien erave. Po lodh, s'dishta ta më shkort po lodhet shumë. Tashun e aguzoj mi thon një shit a mi ashtit, a du të me zduru deri sa Allah e ka shko. Po, po, po. Allah e që përblet, e salam a e. Aminatullu, alaikum, salam, alaikum, salam. Këtë inkuadrim të këtiv laot në ruar, patëm edhe një një njëri interesantë që në tregoj, por edhe patëm edhe pythje, ndaj duhet të adhe një komend të dhe mishë për njërin, e pas taj edhe të do përgjigjë me lene Allah Gjellewala, lidhe me a që ka pytur. Uh, pa dushem, në bas të veprimeve që i përmenë vlëndëruar, grua ja, qëtë është afruar dhe karë, është faltore, është sirë bazë, magjistare. Dhe nërësë Allah në gjëllëvara me i shkatrua dhe me narujtë gjithë nga shirë i tyne. E kemi një telefonat të fundit, pas të i pashdojnë. Ordënëni? Mirë mrauma. Mirë mrauma. Reshote të këri zonit. Po në interesant i shka me të gjithë. Falë vla. Falë vla. Për shkaj le ju pësod ata njerës nëgur të mailin e gjaminës jen që jenë kundrafejësë. Qysh? Që ata njerës sëd që mërëm pjesë, nëgur të mailin e gjaminës që bërë. Po? Një një soj, për shkaj të kundrafejës jenë për shkaj u le ju në ta me mor pjesë atës. Aha, aha, aha. Për shkaj bi le ju në. Po? Nune nuk jemi kënak me tëmë. O, bëllon, inshallah e mërë dhe mendimin më ton, inshallah, po. Allahu uh, is from left. Ë, më shumë do të kefol për ngjyrin e zezë dhe dham sharrimin on që është ndaluar. Po, u kthyim tek ai vllau. Ai grua që ka ardhur tek xhenazja, është sillrë te xhenazës. Pastaj kanë tentuar të, të marr ujë te xhenazës. Gjitha këtu japin të kuptojnë për dëcitrat dhe flicitë si rbasve, magjistarve. Ata shkojnë te dëcitrat. Njëri i vdekur, apo do thotë, uh, e shon e racaktuar, badjenjer gjallë larguan pitina. Aty ku ka ert kjetçeku kandidcina ujë që la gjinazën e tu atë marrin dhe aty mundunë me bue sirrën për t'i avdikut me api. Këta këtu janë fllitcina dhe nducina të fllështve. Të të të të nducërave të ndryshme sigurisht se janë magjestarë si erbasë të ndryshëm. Allahun na rrit për sherrën e tyne. Prandaj këta kjo është e tillë. Kjo është nga kjo kategori. Mi poshikaj dobsinë të hyne. Shikojse janë, janë të lig. Shikojse janë të dobët e që fatë këtë si shplën nga njerë dhua kanë friken, rrumën pëjtyne. Shiko se në të dobet, një njeri, muslimani thjesht, besimtar, musliman, ka ka ndu kul huvallahu ahad, këtësure madhështore, që flëtë për një shmërin e Allahot Aza u Gjel. Ka ka ndu kul e odhë dhubi rabbi l-Feleq, këtë doa të madhë që Allah ja ka zbritë Muhammedis Aza më kundër të të të punëve. Dhe është më poshtë aja, Nuk ka pas mundësi me shikuar në sy këtë londë dhe ka ikur aty. Qase nuk mund të rrin ata me minivan ku lezot Kur'an. Kur'ani me lehen Allahu të mposht. Kur'ani me lehen Allahu të shkatron. I mund. Që satana nuk mund të çndrojnë përballë fjalës së Allahut xhallahu. Gjithashtu të tjerat që kanë dot tek uji e që kanë dot tek gjinozi e ashtrime, gjithë këto janë të kuptojnë për fuqinë e Kur'anit dhe për dobësinë tyjnë. Andaj ne kur kopim për Kur'an Wallahi bëjmë shumë të fort, edhe ndaj shetanve gjin, e ndaj shetanve njerëz, e ndaj të gjithë armiqve të njerëzimit të të muslimanve, bëjmë të puqishëm, nëse Kur'an në bëjmë të fort, po kër praktizim Kur'anin, mire me tirlime, me palavra, me bestytit të, të, të, të ndryshme, tërkasëm në dyrët e këtën e flicinave, të sirbazëve, faltorëve të ndryshme, me kështu më radhë, atër të pësuhemi. Athe ligemi, a the një një një një një faltore e, e, e, e pa shkolluar nga gjinzone, na na na, na udhëheqë na na a tashtu boni. Por kur kapin për Kur'an me lejen e Allahut dhe Allahu Gjellera, nuk na kushton poshtë. Nga se Allahu e ka zbritur Kur'an për këtë punë. Dhe Allahu thot in yansur kumulla fala galibelekum. Nëse Allahu ju ndihmon, dhe Allahu ju ndihmon për kramën fjalën e tij. Ande Allahu thadë, në qofë se Allahu ju ndihman, në qofë se Allahu në keni me vete, në që se fjallin e Allahu të keni me vete, në që se fjallin e Allahu të keni me vete, në ka kush i mund, s'ka kush i mposhë, pa mund të këtë sprova nga pak beteja, por ti e fitimtar, ti kemi i mposhë të ta me leje në Allahu të të të gjelë, dhe kjo vlaj ka përru dhe gjithë në kena përru, fuqin e ndikimit të Kur'anit, në shërim, e në mbrojtje, në lutje, në luft, në Kësë është fjale Allahu të azogjet. Dhe Allahu të paskarut e trutu Allahu nga shirë i saj dhe shirë i tjerëve. Ese përket ati përlimet që i kimin nënën për punë e lëbëve, nësë qofë se ato e në pronsit nënës nuk mësh me ishit. Kësë nuk është prona jote. Mirë po, ti bon sambër duke e bid nënën që me ishit ato e mullargu. Spa ku, nësë qofë se jote gjitha, anë i thuj maj 4, po shumë i ki 5, apo shetje një tashë. Tani më von, për shembull, thoj po na duan parët për, për diçka, apo ne nuk po kem. A bën se më shih me blet diçka, do mundon në mënyra të ndryshme apo që t'i afrosh nënës dhe ta bënë se nuk i duan ato nga se po e dëmtojnë, po e ngarkojnë, por të ngritësh ti është pa leje e saj, mendon që nuk është e drejtë, nuk është e lejuar nga se nuk janë prona, prona jote ato. Nëse u janë prona jote, ti e pronarit hyna, po shite. Epo nëse janë prona e nënës ose babës, është e tyne prona. Atëherë katraz më thënë se nuk bën me shit por, por të parë, por përdor metoda të ndryshme çà të shpihen detë zgjedhja. Edhe nëse për shembull nuk është zgjedhja e menjëhershme, me shit pastër për Ani, një herë, hani një një herë, mazniku edhe një. Pastaj mundojmë gjithë në një angazhim të caktuar, që më morë me diçka. Të dobësh me të mirë ç'i jë atë, më mor me të që angazhimi i soin këtë tim të jap pa mundsam pastaj më mor me lap dhe me editru me shit. Me të, përdor metoda të ndryshme, çfarë bën bën bën lloj-lloj përpjekje që ta shpëtosh ndonjë nga këngarkisë dhe nga ky vepër që ti po duket se nuk është e mirë, se nuk është e mirë me të. Dhe e fundit nuk ishte pyetje, ishte mendim dhe shikuesit tanë krahas pyetje kanë do të thotë mundsi të ndajnë edhe mendime, andaj tha pse janë thirr ata aty, ata pa besimtar ata këtu më radh, ai nuk ka thënë, unë nuk jam kompetent për gjë që të flas. Kush është thirr, e pse është thirr, nuk është kjo punë e jamja. Ka se un nuk jam pyetur as këmë thirr, as pse më thirr. Kjo është është të tersisht e dikujt tjetër të dhe ne nuk mirë me të. Prandaj kjo këtë pyetje, pse është thirr, kjo pse është thirr, kjo pse ka mbu atë, mendoj që duhet bër atyre që kanë qenë kompetent dhe përgjesh për këtë ceremoni dhe për këtë ngjarë dhe zhvillim që kanë ndodhur sot. Por nuk duhet që pavarësisht Mos pajtimi që mund ta kemi për ndonjë zhvillim të caktuar që qëndon, nuk duhet këta ta humb ambientin ekzistimit, e disponimet që nisi me të, që nisi on me të, eh emisiones sot. Dhe nga ana tjetër, të janë të sugjeruar që nuk mundemi të vendosim si doim. Apo janë disa interesa të përzier, shqip. Nuk mund të njëri nga njëra dot të sillet në mënyrë arrogante, në mënyrë domon të rebeluar, në mënyrë çdo kush ka thonë një qëka që na nuk, nuk pajtojme të. Mendoj se një duhet të jemi korrekt, një të të regojmë moralin ton, të të regojmë silin ton, dhe ka vende ku duhet të të regohet, për shambull, mësë pajtimi jon dhe i fjallit saktuarat. Por nuk duhet kjo të jetë më, në manifestimet e ktila. Në që zonë njëmi pak nashem me fjallit i kujt, po, ka gazeta, ka shkrimet, ka internet, ka deklerata, prononcime në nëshme televizive, qëfar dhe qoftë, shprejhet e pak n Për shpej për mes tyne mos pajtimin tim me deklarët e caktuara, mirë po, në në tjetër, të mbeten, mbeten do tëtë të, ato pranimet e përbashta në të mënit të caktuara, mbeten nga se do tëtë të, të, të, të kefundet jemi të një vend, jemi të këtuajt dhe mendoj që do të jemi më të kujdeshëm në sile tona, të jemi më të kujdeshëm në veprimit tonë, në fjellet tona, por gjithmonë Gjithashtu nuk duhet ta bëjnë të nënçmuar, nuk duhet ta bëjnë të përbuzur, nuk duhet ta bëjnë të ndihemi më të olt, jo, të ndihemi krenar, të ndihemi, do të thot, ë, të, të mburrë me fen ton, të lumtur, të kënaqur, të gëzuar dhe gjithashtu të përdorim fushat dhe ميدanë e shumtë për reagimet që duhet t'i bëjmë si pasojë mos pajtimëve tona për deklaratën e dokujt. Po nuk duhet të jat një ngjyrë se si kjo ميدan kuna i hatmirë me dikujt pse nuk fajtojmë ata ose në zhvillime si këto që janë thjesht gëzime këtu po hapet po inaugurohet një një një projekt i mal, atash këtu ditë të të të të shpërtheim lëfin ton, ta shpërtheim uh, 5000 tonë armitsin ton që kemë tekuj, nuk është vënë këtu, nuk është vënë këtu. Tanë ka ndodh për shemb populli i on. Nina kur ka kur ka smuj ka të pa më. Ka ndodhi ka ardhur njeriu që kanë qen hasmëri Më jashtë u shkruajt, e ka pranu. Ka situata nuk nuk nuk toleron situata që ta ashtu të pa më ne të bëjmë të bëjmë marrëzina apo të bëjmë do të thotë at, revoltime apo që e prish ambientin asoj të pa më, ose në gzim ose kudo qoftë. Prandaj duhet të reagoj, nuk duhet më është, por për gjitha këto duhet zgjidhur metodat e duhura, mjetet e duhura, vendet e duhura, kohën e duhur, e gjitha këto që dëshmojnë pjekurin ton, maturin ton, të dëshmojnë fundi fundet silën ton dhe moralin ton. Çdo kush kallzon vetën, çdo kush i tregon vetën, e atë ne tregojm atë që është e jona, sikur që na ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe mendoj që këto ceremonite gzimit nuk duhet tu tash dikon ta thithim aty dhe tash ta qortuojm, ta shajm ose mos ta thinim fare, ka se ne tregojm bujarin ton. Ne tregojm do të thotë moralin ton. E ato të tjerë që nuk e respektojnë këtë, ata tregojnë moralin dhe silën e tyre, çdo kush tregon atë që eko. Përdanu pra kemun kompetent të flas për kët, por kët e thash në mënyrë të përgjithshme që duhet ta kemi parasysh në gjitha, dhe të gjitha gjerda zhvillimet tona, ngase nuk mund të injorojmë se nuk jetojmë të vetmuar në kët vend, por në rrethojnë edhe disa, të tjera me mendime të tjera, andaj duhet të gjejmë metoda efikase të duhura, të matura, sikur ta mëson te fëja, se si duhet të ndërtojmë urat e bashkëpunimit, të bashkëtejësimit me të gjithat ata që ndanon kë ninçillz bashkumë me ta. Por gjithmonë duke që jeni thash krenar dhe duke qenë ata që e respektojmë në masë të madhe ata që është e jona nuk lejmë të preket dhe nëse duhet të reagojmë, reagojmë me masuri, me pjekuri në ميدanët, në fushat, në kohrat, në vendet ku duhet të bëhet ky, reagim. Të jemi gjithmonë në koordinim me urtësinë, sikur na ka mësuar Allahu xhalla uala, që tjemi të jemi të urtë, që të jemi të sjellshëm, që të jemi të matur, që tjemi të jemi të pjekur. Në diëtorat e Islam kur kanë folur për urtësinë kanë definuar se urtësia dhe maturia ndërtohen në tre stëlla themelore. Një veprim është i urtë atëherë kur ndërtohet në këto tre stëlla. Cilat janë ato? Kanë thënë diëtorat e Islam, sikurse Ibn Kaim el-Xuzije, that al-hikma el urtësia është fi'lu ma yanbaghi, të bëret ajo që duhet. Apo fi'l waqtil ladhi yanbaghi, nkoon që duhet në vëjën që duhet, pra ne mund të bëjmë atë që duhet, por jo në kuën që duhet, nuk është urtësi dhe nuk është maturim. Mund dikush ta bën atë që duhet në kuën që duhet, por jo në mënyrën që duhet, atë prap nuk është maturim dhe nuk është pjekuri dhe nuk është urtësi. Prandaj urtësia është atëherë kur bëhet ajo që duhet, në kuën që duhet, në mënyrën që duhet. Kur këtë e bëjmë kështu, atëherë padoshim se vendimet tona, çndrimet tona, veprimet tona janë të urtë tamam si kur që nga kam su Allahu gjelle gjelaluhu. Allahu në lësit na ushqej zemra tona me urtësi, dhe të nga mundësën që kjale tona të jenë të shëqruara me urtësi, dhe veprime tona të jenë të shëqruara me maturi dhe urtësi, dhe që të gjitha për eme që i kemi të gjithim me gjekftohëci, me maturi, me pjekuri, me urtësi, në dobi, në ishlamit dhe muslimanve dhe vendit tonë, dhe njerëzimet në përgjithsi, si kur që nga kam su Muhameli, Sallallahu alaihi wasallam, dashikuar ndëruar në Mekë, detyrohem që t'ju japim fund këtij emisioni për sonte, sepse pa kemi kaluar nga koha që e kemi rezervuar në këtë rast, por Llallallahu xhelaluhu vazhdimisht na gëzon, na gëzon me ngjarje të mira, na gëzon me aktivitetet e dobishme, na gëzon me të arritura të nevojshme të duhura të dobishme për popullin ton dhe për njerëzin përgjithsi, Llallallahu xhelaluha të na bën nga ata që janë të dobishëm, kudo që janë janë të matër të urt në fjallët dhe në veprat e tyre. Dhe në takimi në arshëm, Allahu ju ruaj nga gjdoj keqbërës, Allahu ju ruaj nga gjdoj që limqin, Allahu në lësë si kur që luta dhe me heret që haqjilirve tonë të jep shëndet dhe u thim të rahatshëm e të këndshëm dhe gjithashtu familjare të jep këtu shëndet e rati e durim dhe rësa të këthejen më të dash të tyre dhe lësë Allah në gjellë u ala që të dedh meneve e mëshiren e ti ديننا كيمنا شر زوتي جل الله ولا يرويت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>